un radiokazeta i eh? no para de poner esa musika en fin, zikere podria i alta martxan da irola irratiaren garrasika astero, azteleen, azteazken eta ostiroletan iuntzeko bederatzitatik amar terdietara gurekin harrebanetan jartzeko deitu bederatzin lau lau ogeita bat iruro ogeita amar iruro telefonora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 and we have enough energy for the deer, you know? We just start right here from the A-top in the art of Mother nature. Are you listening to a brand new, a album, number one reated, open your heart and soul, yeah. just feel the energy, yeah. just feel the vibe, yeah. just feel the, come on, just Yo, on rhythm, verse, don't come along, me one forget the cute girl, and the sweetest woman, not the ugly rough neck. Kaizen <todic> zuleot, gabon, -bon. ga bai es? Gai, gabon, bai, <laughs> <laughs> <ay>, gaurre urria, <laughs> kogaita. Zaspi, urriko izan. Hori da, nik berandu gaur goizan konturatu nezitzen, jo, adine edo izango daia, es gaudela preste guno netarako. Ja, yeah, eh? burua beste gauza batzuetan eukitzen dugu. Bueno, e, alde zareko lagun batzuk joan dira, euren eh? mintza praktika egitera arratsaldean ez nik zertara, exactamente. Eh? Oso, du, bueno, mintza, mintza praktikarekin nazi eta seinezakin nola bukatu. Bueno, gau eko eta saspi minutu, nahiko puntual gaur, sartu ditu gorkuñatxoak inatxoak, sintonia eta dana, eta gaurko... Muzika es, nahi izan dugu, ba, bueno, orain komentatuko dizuegu, da, da torren zabatuko, ba, kontxerdo, festival hori non Nirola Irratiaren aurkespena izango den, eta soul le do, es? Bai, holango zo zer, zaiatu gara topatzen. Zaiatu gara hortik biatzen azgean aurkitu dugu, talde hau, long <laughs> eta, bueno, sitiopian e, spirit... Da, iendizkao eta, bueno, da, iendu ekin egin Bueno, baña, es, burmuina bebaizelanda oka gungar kontutan izanda bueno. ematen duvida hilagun naiko nahi izango dela, eh? Baia, estirocho eta, bueno, <risa> albederera gure omen aldi chiquia rafmada eta radio rasta irraxaietako lagunei xac... <risa> Bueno, ahorda es, nasketa chabat, <risa> <risa> <risa> yu-yuea, hortik, eh? <risa> oh, oh. <risa> eta, bueno, abetibes alabada kiso, mencheazten de la garrasika Iro irratiko, kontra saioa Iuntzeko bedareztetatik eta gobeuko amarte erdiak arte. Errepik apena, bueno, bakizo astelen, azte askene eta hostila dero, eta errepik apena egunetan izaten direla, goizeko amartatik amekaterrietara, eta orainik ere urrengo egunean goizeko saspiretan. Hau da, astelenekoa, Aste errepikatzen da goizoko honbarretan Eta aste azkenean goizoko espiretan Eta horrela guztiekin Bala, Eri, ozake, da, pie, da jarraia... lusatu digutela eta zartu digutela beste errepika Hori aste azkeneko garrasika baino lehen ba Goizoko saspiretan, goiz goiz jeikitzen zareten hori ontzako Bala, kizuek, hendu beste irrati guztiak, piztu irola irrati eta entzun garrasika, hori? Hori da Hori da FMko eundazazpi.gosta entzuten ari salete eta internetbidez iruekoitz.sindominio.net barra irola uhum. Eta gure programa honekin kontaktuan jarri nahi izan ezkero ba, badak izue badaukazuela deitzerik orain txebertan zuzenean bederatzi lau bat Zazpi 060 telefonora edo bestela emailbidez ba, ba, gure kuinetan horren bestetan erropikatzen atzen dugun bezela garrasika.info abilduazindominio.com Horita irratiaren imeia irola abilduazindominio.net eta esan dugun webgunean gunean irubikoitz.indominio.net irola baitare, badauzkazu eba, irratxai guztiak deskargatzeko, urrengo gunean edo gunean bertan entzungo diren irratxai hoen ba, nantik norakoak informazioa Eta bar guztiak, beraz, aur gure webgunean. Jemanden do norsoe I believe this up, be bretsa mitzitzak joan. Move otra den seten ba should wait from me. Should wait from me. Mina den Sechd me be aware police Bueno, esan dugu FM-ko eundazazpipuntu goztan txuten arei zaretela, badakizuei aia gaita sortzi urte, zuinak okupatu zirrati hau, eta beti bezala, gogor ba, arasten dizuegu, gu esarela profesionalak, gu hemen gaudela ba, bueno, nahi dugulako eta beharrezkoa dela uste dugulako, baina zuen laguntza ba, behar beharrezkoa dugu baita ere ezinbestekoa, eta animaz ba, aitezte proiektu honetan parte hartzera, e, irrati iralako oso handago, E, aranako txara enparantzan, semakirik gabe Eta larun batetan Arratxaldeko zaiterritatik aurrera Sanbladak izaten ditugu, beraz Anima aitezte, mendik pasatxera, esagutu irratia Beldurri gabe, jatorra gara Eta, <risa> eta, eta bueno, parte hartu noi baduzu Edozin modutan ere, bagongi, torriak izango zarete Noski Ba, noski baietz, eta bueno, ba, programarekin, berarekin hasi aurretikolan hola, nasako hazi aurretik, ba, gogoratu, ba, kizue gure entzulez aretenok, ba, zelan eukitzen dugun albisten tartea, elkarrizketen eta agendarako beste txokotxo bat, ba, gaurkoan elkarrizketen tarteak, ba, kale egin digu, eta, ba, bueno, ba, patxadas, zaituko gara, ba, albisteak segun ganatzen ala ere, eta, bueno, ba irauten duen edarte alare guke indio gukale elkarrizketena talari vale, esberak bueno, bueno, bueno, eta bueno, ere bueno, baina esan duzuna esbeingos eh, denbora izango dugu, albistea guztiak patxadas botatzeko, agenda puntuetan ere ba, bueno, gure denbora hartzeko normalean beti presakatako horri gaitu nugu nori uh -huh. eta bueno, espero dugu zuen gustako izatea naiz eta badakigun ordu gure hautsi umeak entzuten egotea ez dela aina-aini eh, era kargarria ez elkarrizketetekin izaten den besala baina bueno, asa gara Gaur horie interesgarria eskaintzen. Machine <risa> dance it's show on battle. We give Things I wanted on bueno, the ocean she and Danny ranking and long finger with this a boom program everybody come along more fire we are born the ignorant people tartearekin asteko ba komentatu, ba albeste Ba, honbat behintzat, eta izan ez azpi urteta gero, ba, Jose García Mijango santutxoarra azke geratu da. Eee, 2000 eta azpikoa benduaren e, hogeian e, ausitegi nazionalak e, jakitera eman zuen, amazortzila gaita amazortziko makrosumarioaren sententzia, eta bertan epaitua izan zen, ba, Jose García Mijango Santutxo, santutxoarra, ba, ez teperro gaita mabi herritarrekin batera. Eee... García mi jango zide urteko espetxe zigorra esarri zioten, baina 2000 eta bederatziko maiatza deno gaita saspian, hausitegi gorenak saspi urretaria jaitzi zuen bere kondena, eta esan bezala, ba, gaurko egunean, azke geratu da, eta harrera beroa egin diote bere zenidek, ba, i, okainako garzelaren irteran eta ba, oixe, eta euskal bueltatu boltatu idar. <laughs> Oso nota jarretzen dugu preso politikoen inguruko albistekin, kasunetan Ibon Fernandez iradiren kasua jaso bai dute dokumental batean Parisen erabakiaren besperan. Eta ba, ordu erdi irauten duen Ibon Maite dugunok, izen arekin Ibon Fernandez iradi preso politiko lasartearraren egoera agartzen du oiu anizko dokumentalak. Oste gunean jakin du Pariseko deia uzitegiak Fernandez iradi azke uste albidetzen duen ala ez eta erabaki horri begira tolatutako ekimenen baitan aurkeztu dute eh, filma lasarten arratzaldeko saspietan gaur eh, bertan. E, diagnostikoa esagutu arteko ezin egonaz mintzo dira filman, per, e, presoaren zenideak. Hospitalera eramateko izan dituen ostopoen inguruan bere abokatua. halako gaizotasun bat espetxean ezin dela hartaratu diote jeikia diko medikuek, eta esklerosi anizkoitzak sortzen dituen ondorioen, eta behar dituen zaintzen inguruan, ari dira Javier Olaskoaga urtasa, Donostiako, ospitale, unibertsitarioko, esklerosi anizkoitzeko unitateko koordinatzailea, eta bera duen Luisi Lazartearra, Gabi Mouseka Oipeko e, presonde gien nazioarteko behatokia frantsesez kideak legearen arabera azke behar lukela aspi du. E, filmak gogoradakarren moduan, mila eta margarren urtean, espainaratu egin zuten Ibon Fernandez iradi. Bi urte ez izan zen Espainiako estatuan, eta orduan hasi zitzaizkion gerora esklerorzian izkoitza, zela jakin zuen eritasunaren lehen sintomak. Ia biurtez urte ez hospitalera behar zituen frogak egitera eraman gabe izan zuten, eta berriz frantziako estatura eraman arte zuen diagnostiko zehatzik jaso. Azken epaiaren zain daude, eta ba bueno ba... Denbora guzti horretan okerrera nabarmen egin zuen Fernandez iradiren osasun egoerak, eta ekainean sigorraeten eta kartzele, ka, kartzel epaia eman zuen Parisko hausitegi batek. Erabakia bera egikaritu ezin bilakatzen duen baldintza bat esarri zuen ordea hausitegi hark. Frantziako estatuaren lurraldean egoteko debekua aurreko ebazpen batean esarritakoa kentzea. Elegitea orkestu eta iraiaren ogeita bostean astertu zuen parezko daia kasua eta elduden ostegunean emango du azken epaiaaren berri. Hiru aukera aurreko dituzte zen ideek, eta alo jaso dute dokumentalean ere. Lehena, ekaineko ebaspenatxera bota eta Fernandez iradiri ez dago kiola osasun arrazoien gaitik ezarritako zigorraren etetea erabakitzea, espetxean jarraituko luke beraz. Bigarrena, epaia bere baitan berrestea, Kasu horretan, ere espetxean jarraitoko luke lasartearrak, beste paite batek erabaki beharko bai luke frantziar administraziopeko lurraldean izateko debekua kenduala ez, eta horrek hilabetetako luzatzea eragingo luke. Irugarrena, zenideta engurukoek dezio dutena, alako baldintzapenik gabe, zigorra bere ala etetea. <mau> Don't come too late, no matter where you come from, no matter where you go Man needs vibes righteousness up the we we'll take you to the eyes my meditation we need hör mir tellen vibes righteousness up the right we take you to the eyes my we need hör mir tellen no matter where you come from no matter where you go but open your heart all my people don't know no time for waste no time nice up the vibes and don't come too late no matter where you come from no matter where you go Open people don't we are so tired is it nice up the wives and don't come to tonight Well you feel the Holy Spirit in that area Reggae music, one on. Just make the people who get in the natural and mystical mode, you see it? You fire burning My youth, the fire burning huh. Can't push me down, can stop missing sing The ponder mic, no tunes to fling Through the night to the morning You see the Holy Fire burning Holy Fire burning Bueno, hemen jarraitzen dugu FM-ko ondasazpi puntu bostean, nirola erratiko sintonian eta garrasika honetan ba, albiztekin jarraitzen dugu, eta kasu honetan ere Euskal Preso politiko oibatekin e, ausitegi nazionalak aske utzi baitzuen e, nagore mujika, askenik joan den astean, astelenean albiste baten genuen, esatxilotu aizan zela, eta bueno, ba, kasu honetan, ba e... Zei urteko alabarekin joan denarun baten atxilotua e, izan zen. Eta, bueno, ba, Ismail Moreno paiak bermerik gabe ez petxelatzeko zuen manzuen astelenean. Eta, egun geroago bermegabe azke utzi zuen. hala ere, ostiralean hostiralean, narratzadeko zazpiteriterako ditutasegoen mobilizazioa de done petrien barantzan, ba, mantendu, mantendu gintzuten montaia bera salatzeko. Eta, gogorara, asteko apur bat gertatutako, ba, Nagore Mujika bilenak ospetxean, parkinean atxilotu zuten larun batean, urriaren amazortzean, bere bikotek idearekin bizita izan ondoren. Atxiloketaren unean argitu ziotenez, hausitegin azionaleko zitazio batek, bere atxiloketak zigitzen zuen mila bederatxiren dalaro sumario baten gaitik. Fiskaltzak egindako txosten baten arabera, Nagore Mujikari leporatzen zizkioten frogak, polizia batzuk egindako deklarazioetan oinarritzen ziren, eta, bueno, ondoren epaiaren aurrean, ukatu zituztenak eta ondorioz Ismael Morenok, mujika bermeri gabe, azke usteko erabaki hartu zuen. Era berean, fiskaltzak jakitera eman zuen txostenean, Oskar Rabaz eta José Ramón Martínez García kasu berean inputatutako beste bierritar, mila bederatxeron dalaro gaita masaian, absolbitu zituztela argudio berdinak erabilita. Momentu hartan, ausitegin azionalak, erabaki zuen polizien declarazioa kezirela nahikoa zigorra esartzeko. Gainera Ministerio Publiko Cordescarie argitu zuten une prozesa legokiian kasuaren artxibatzea aztertuko zela. Eta nagore mujikaren eskatasunaren berri jakin horretik bere senidelagun eta osokidek, eragile sozial, sindikal eta politikos berdiñetako kideekin batera agerraldia eskeini zuten. Deustuko den EPT3en parantzan eta bertan musikaren atxilokearen aurrean bizitako egon ezinaieraasi zuten eta gero bueno, komentatu dugun mobilizazioa ere deitu zuten. Azkenik eh, mobilizazio hori mantentzeraabaki zuten ba, egungo testuri inguru politikoan norrelako gertaerek eh, jasotxaren aurrean euren eh, ullerte ulert, sintasuna eta zumindura dirasi eta jasandako muntia salatu nahi zutelako. Eta, bueno, bago gora erazteren, agore muzika an azke geratu zela, ama bi urteko espetxe zigorra bete gero mila bederatxirenda laro gaita mazai urtean atxilotua izan zen Frantzian, eta harremanetan egotea egotsita. Bertan zei urte bete eta gero datu egin zuten, eta 2018ko abenduan libre geratu zen. production oui. I was grown up in a small town in the east of Germany when the time seemed to be rough and the people were hungry time full of repression and brainwa strategy Socialist state kiss and we wanted to be free nothing changed oh my people nothing changed oh, yeah. nothing changed We still want to be free oh we well treat you like a tool, well them still treat you wrong from system to system right. justice kind of just from capitalism people, and just oh, business, and and and different and different time and different years and All of the mind people I go speak with the same time Young wicked and rough Wicked and rough and fire I go burn I was thrown up in a small town In the east of Germany When the time since we be rough And the people were hungry Time full of repression And brainwash strategy Socialist education We wanted to be free Nothing changed Oh my people Nothing changed Oh yeah Nothing changed We still want to be free Bueno, tal, viste tartearekin ta jarraituko hemen garrasika honetan, bakisuei irola irratian zuten ari saretela eta elbisteekin jarraitzeko, ba komentatu, ba Bizkaibuseko langileek greba mugagabea, gabea hasi dutela gaurko egunean. Em Joan de Nostiraleko 24 greba egunaren ondoren, ba sindikatuek eta bizka, Bizkaiko aldundiak ez dute akorde ore kordi horik lortu hori dela eta gaur Bizkaiibko sindikatu guztiek bat eginnik greba mogagabeari ekin diote. EHUko ikaslek e, seriealdia egin dute leioak unibertsitateen langilei atxikimendua eman eta ikasle bonoa exigitzeko be bai. E, ezan bezala, ba, aurreko ostiraleko greba... E, guna, eta gero, eh aldundiako garraio arduna arduradunarekin batzartu ziren eta bederatzi greba egun eta aldundiarekin hainbat batzarren ostean ez den sinolako el, adostasunera heldu, ba Bizkai sindikatuek e, ba, greba mugagabea bizi dute, ba esan ez, ba, aldundiak adarra jozen ari saiela eta akordio bat lortze hartze dela ba azkenean atzera egin duela. Esan besela ba, hori, horrek bultzatu du ba, gaurrekko egunean greba mugagabearekin astea. Eta, ba, bueno, komentatu dugun neha ikasleko ikasleen parkatu ezerialdi horretaz gain, ba, komentatu gaurko goizean e, lemoan bizkaibuz ba, bateko leioak harrikada bat jaso duela, eta ba, berriatuen ere busen irterako ostopatu dituztela piketeek ba, itzaskate batekin. Iragarri dutenez ba largo mar mila pertsonak pairatuko dituz bizkaipuzen grebaren ondorioak. Hori da, gertatzen dena normalean eta saiatzen dena ez, greba egunetan egiten garraioa gelditzen, horre gelditzen duelako kobe bai. Bai, hori gertatzen da ere, langile garrantzitsua kaserretzen dituzunean. No, hori da, hori da. Eta jarretzen dugu, bueno, eze kasu honetan greba batekin, baina bai greba baten ondorio ba, jasandako represioarekin, eta bagai sozioekonomiko honetan, eta herriko bueno, ba, ikaslea bertxaleakek adierazi du ba, jasaten ari direne represioaren aurrean haiek borrokarekin erantzungo dutela eta esan bueno, bezala iruinerriko ikasle bertxaleakek iragarren ikasturteko balantzea egin dute eta kurtsuan zehar jasandako represio bortitza salatu duten afarroako parlamentoaren aurrean martxoko greba horrokorrean emandako atxiloketak maiatxaren ogeita marreko mobilizazioen ari da jasotako izunak eta presentzia polizial neurrigabea salatu dituzte, besteak beste. 2008-2008-2008 kasturtean, guztira berrunda berrogeitama arri identifikazioen guru, berrogei izun, eta goita zeia izan dituzte iruñerrian. Honen aurrean ordea, argi dute euren erantzuna, argi dugu Espainia arrestatu Faxistaren eta blontze bezalako legea arrotzen aurrean, ez garela makurtuko eta edo bide bide dela. Gula alternativa den Euskal Eskola Nazionalara ikitzek bidean, jardungo la hori da ba eh ikasla herriko ikasle kidek esan dutena eta segi egingo duguna izango da hori e, haiek ke bueno 8.info atarikola gune montatutako bideo bat ikasle bertsaleak Iruña herriko ikasle bertsaleakeko bueno lagun baten e, itzekin batera eta bueno espero dugu labur laburpentxo bezala ba o, o bueno prentza o arrado ira kurtzea baino interesgarriagoa izatea zuentzako hortxe daukazu zuen. Ehundaka ikasle bildu dira gaur Nafarrako parlamentuaren aurrean ikasle mugimenduaren aurka pasaen urtean izan zen errepresioa salatzeko! <totipen> Ikaslea bertxaleak bildu dituena, datuen arabera berreune eta berrogitamar identifikatu berrogi izun eta hogeita lau atxilotu izan ziren osotara lontzeren aurka egindako mobilizazioetar. E, 2012-2001 ikasturtean, e, amarenaka mobilizazioen genituen e, lontzeren aurka eta estrategia universitaria 2012-2012-aren e, aurka. Horren ondorioz, baigre baren eta hainbat mobilizazioen ondorioz, e, kristonorrepresioa jasange genuen, E, eta hori guztiia milduz, berundar ba, e, hogeitaari identifikatu, bero hogei txirindula txirrindula martx eta hogeita lau atxilotu egon ziren. Aguzia salatzeko zarazate pasalekuan bildu dira polizia singuraturik eta dato zen haste eta hilabetetan mobilizazioekin jarraituko dute errepresioari aurre egiteko. Aguztiak e, estatu faxista baten esku, esku e, dago egina bai indarle poliziaren esku baino hauek e, estatu faxista hoe horre, horren eh egonez beraz eh iroñarriko ikasle bertzaleoak eh desobidedintza dugu tresna ezala non bai aurrean eta bai e, beste beste motateko errepresio jaingo dugun errepresio guztiaren aurrean Chapon e <laughs> beltatuko gara Bilborantzak jarraitzeko albiste tarte honekin eta komentatuko izamo, izan mo ere ostiralean ba, Bilboko plaza Biribilaan Urdian pensionistak martxan antola, bueno, antolatua edo deitua ba, konzentrazio bat egintzen ba prezisamente pentsioen eta osasun osasunaren erreformen inguruan ba protesta egiteko Ta, bueno, bertan izan ziren uriolako kideak Eta, bueno, ba, petxonistak martxaneko kide baten badeklarazino batzuk jaso zituzten eta, bueno, gukamen jarriko izkizuagu. honetan batez ere eskatu nahi izan dugun bikoitza da. Bata, e, datoren urterako 0,8 dago esan da igoko dela. Eta ja aurrikuzpenak eguneko batean inguruan jartzen dute datorren urtean egingo den prezioen gorakada eta hori ala esbalitzere esan nahi dugu praktikan gure pensioak ez direla IPziarekin igotzen, baizik eta askoz bakuago jubilatuok e, daukagun e, gastu mota ez da jendeak normalean ipetean sartzen duena. Gurea, saski asko zere basikoagoa da, eta saski horretan dauden gautzak igo dira. Pensio gutxienekoak Euskal Herrian, mila euroren azpitik ezin dutela egon. Hori da, gure kalkuluen arabera, e, pensio duenein bikote batek hilian duin bizitzeko behar duen gutxienekoak. Eta gero beste puntua da kopagoarena. Salatu nahi izan dugun Eusko gobernuak egin duen jokuzikina. Presioen ondorioz, Onartu zuen, emezortzi mila euro bainogutxea gokobratzen zuten pensiodunek, ahal izatea kopagoan ordaindutakoa berriz ere itzuli behar izatea. Bueno ba, hori zuzenean egin zezaken Eusko gobernuak. Beste gestiori gabe. Baina behartu izan ditu paperak eta ara eta ona joatea. Horrez du ondorioz. Ba, lareunda hogeita marmila pensio zeuden eskubide hori zutenak eta eunda marmila bakarrik hurbildu dira paperak bukatuta, paperak eginda. Horrek esan nahi du e, nola baitere jiruzur bat egintza joela milaka eta milaka pentsio duni. Beraientzat dezer osoa zen eh, gestio bat egitera behartu ditu Eusko gobernuak. Azko zera errazago egiten du eh, zergak kobratu nahi dituenean. Egin dezala berdin pagoa ordaindu behar duenean. says when them dude the the pipe but dress like miss nice. the, fear. stupid shit, So Can't ah, he make me sick in a new dance, can't deal de with de de that shit, de de shit de me now listen to my my one at I ah. need that flyer, boy, don't give me that spam The youth, them party, but them need education Them are fake and them are post them on the celebration To give them positive wives, not the road boy for son. Everybody you know, you know if it change the program I'm really positive, it is this, it's all You want this, you them care for me nothing No and no good mood, not a little something When they go on down, everything seem to be rotten This is a Berlin City get with the oven u can't them they were i bring them back to the bottom you know, get the no no down so can't deal me with that cheap so, no analysis sistema e, bueno, la la mesemo missa wincen so missa web demina garraxika entzuten ari sarete irola irratiko konreinformativoa eta haintxe jarraitzen dugu albisten tarte honekin eta bagoaz komentatzen da bai ba azaroaren 15erako ba, eztabaida kolektibo baterako deialial usatu dutela, izan ere, ba, herritarrak desmobilizatu eta izai jarazteko azmoz manifestazioetan eta protestaekin zetan, ba, parte hartzen dutenak izun ekonomikoen bidez itotzea da, ba, antza, ba, botere publikoak nafarroa norokortu duen estrategia. Eta guzti horren inguruan, bazan bezala Gazaroaren amagostean, esmoa daukate... E ba batzeko eztabaidatzen hasi demontre egin. Izan ere ba, abortatzeko eskubidearen, ba gerturatzea den, edo osasun publikoaren alde manifestatzeagatik, greba aurokorretan edo ikasle bisekleta martxan parte hartzeagatik, pankarta jartzeagatik, pinkentadak egitagatik, HT-aren aurkako desoidentzia ekintzengatik, ba norbait etxetik kaleratua izanez dadin mobilizatzeagatik eta abar oso luze baten gatik, ba azken bi urteotan kolektibo eta herritarra askori irureun eta sortzenbila euroarteko zigora administratiboa jarri die foru erkidegoan, Espainiak duen ordezkaritza. E, eta neurritxikoa txikiagoan baita Nafarroko gobernuak eta inbatu dalekere. E, kalea denona da, plataforma prestatzen ari den txostenaren arabera, badenera berrunda berrogeita mila euro ordeindu behar dituzte isunetan baina oraindik orain dik jende askoren informazioa geitzeare gait, falta dela, gainera dudik dute kolektiboko okideek. Ehm... Bueno, Deialdi hau luzatu nahi diote bai Iba Nafarro moiru herriko eta e, aldeortako baxen deari, ba, holango ba, zeho zer gertatu, egin izan baldin basai, eba azararen ama bostean bagerturatzeko ezta bai da egun horretara. Eta, bueno, e, eurek egiten duten, kolektibonek ere egiten duen, irakurketaren parte bada egungo bai sistema agintariak edo euren erabakiak zalantzan jartzea helburu duen edozein salaketa ekintzak zigorre ekonomiko serioa jaso dezakela ordainetan. Izunen bidez errepresio ikusezinagoa bilatzen dute eta eragile sozialak korapillo burokratikoetan katigatu eta eno, ekonomikoki itoko dituena ba, sortu nahi dute. E, jardun antidemokratiko horrek ez duzolik adirazpen askatasunerako edo manifestatzeko eskubideen aurka egiten. baliabide gutxien dituztenet dituztenen eta baztertu henen aurka ere jotzen du. Zumineta azerre dagoen gizartea kontrolatzeko modua dela uste dute errepresio burokratikoa erabiltzen du duena, basotila, isila, baina errepresioa asken finean. Kontuan hartu behar baita... E Ba, Estrasburgok berak, e, berriki berretzi duenez, ba, erritarren eskubideak urratzea dela manifestazio baketsuetan parte hartzagatik nor norbait zigortzea. Eta, karo, urtea maitu aurretik, gainera, indarrean jarri dezakete Espainiako gobernuak prestatu duen erritarren segurtezen erako legea, e, eta lege horrekin zailagoa izango da manifestatzea eta gogorrago zigortuko da E, irure un mila eurora arteko izun ekonomikoa jarri alizango dituztelarik. Eta herritarren protesta kriminalizatzea, elguru duela salatu dute, hainbat eta hainbat talde sozial eta politikok. Ala nola, baimenik manifestazioak egitea, poliziari errespetua edo begirunea galtzea, eraikinak okupatzea eta manifestazio elkarreratze edo ekitaldi publikoren bat astoratzea, ka, e, sigortuko da ere bai. E, erritarren zako, inarrisko zerbitzuak eskaintzen dituzten eraikinetan, edo inguruetan baimenik gabeko elkarretze edo manifestazioak egitea ere, oso ba, so, larritza joko da ba lege berri honen barruan. Eta ba, bueno, ba, guzti hori jadanik sufritzen ari direne sizuiner, Iruñaaldean, bueno, ba, horretaz ba, eztabaidatzeko eta ausnartzeko ba parada azalaren 15ean. Esta casualitate al en e, kasle Bueno, Adieraz, que el urte. Los eh? que nean bai. Bide, tute, bueno, eta jarraitzen dugu u ber represio arloarekin. Kasu honetan Joan de Nastian comenta tu genesis en selan portugaleteko udalliburutegia okupatzeagaitik, ba 13 gazteau supetuak izan sirela, eta bueno, 13 gazte hauek e, absolbituak izan dira. 26.000 €ko eh bueno, euro larteko eskatzen zuen fiskaltzak, Gazte hau eta epaileak absolbitu egin ditu. Eta, bueno, zuzenean irakurriko dizugu gazte hau zipetuen eta horrela zaten du. Ekainaren bian, Portugaleteko udaliburutegian protesta bat burutzea gaitik, aurreko astean epaituak izan ginen amairu gazteak absolbituak izan gara. Epaileak, frogatutzak ematen du, liburutegiaren itxiera orduan bertan geratu ginela eta eskatu ziguten bigarren aldian identifikatu ginela. Lehenengo aldian kalean identifikatu nahi genuela adierazi baikenien. Ala ere, han egon ginen denbora, guk geuk gure kabuz bertatik ateratzeko naia azaldu genuela eta han hanbertan identifikatuak izateko arazo gehiagorik ipin ez genuela kontutan hartuz, gure jarrera inongo delitu az dela konfirmatu du epaieak. Eskatu gabe, zirku bateko protagonistak izan ginen. Ezaigu inoiz aztuko epaieak udeltzen gogaren ahotik gu liburutegian bertan identifikatu eta banan-banan arazoa gabe atera ginen entzutean ipinitako arridura aurpegia. Ezin zuen sinetxi hori epaitegi batera heldu izana. Gukaspi marratu nahi dugu, esgenuela prozesu honen beharrik jakiteko esgenuela inongo deliturik egin, gure herriak librutegi zerbitzu duin bat izateko protesta bat egin genuen. Eta argi dugu, protesta egitea, bera epaitu nahi izan dutela Portugaleteko udaletxeak. Eta udaletxea diogu, eta ez udaltzengoa goa, Mikel Torres eta bere zinegotziek saldu nahi izan duten bezala. Liburutegia eraikin publiko bat da, udaletzearen eskuetan dagoen erikina, eta udaltzen goa, udalpolizia da, segurtasun izan izanik euren arduradun nagusia. Beraz, haiek nahi izan balute gu ez ginen epaiketan izango, eta are garrantzitsuagoa. Haiek nahi balute portugaletek behar duen bezalako liburutegia izango luke eta ek ikasteko eta irakurtzeko guna proposak izango lituzkete. Hori da gure helburua eta martxan den lana ezingo dute geratu. liburute egtik hasita beharrezkoak zaizkigun zerbitzu publiko guztien alde egiten jar lan egiten jarretuko dugu. Eta hori bueno, izan da esan bezala portugaleteko amairu gazte hauen oharra eta ola monoerpresio bueno, edo edo Edo, bueno, gore está que celan, seránictu nivedo, ba, bueno, vandalismo es ves eh, contra eh, contra desobediencia egiñesedo, eh atarrabia, bueno, va ba, eh, símbolo en legea jarritagero, va ba, Bai, a, a, a, bueno, consta tu sitez tutu soargia baina nier tu jauski. Bai, bai, eske nitzen go golatzen zerta zitzen go sendun honregatik, vale. Ez, eskeian bai. az, e, sinboloen legearen ondorioz baudaletxetik ikurriña kendu bari izan zuten eta herriekimen batek e, erabaki erabakitaba plazaan bertan jarri zuten ikurriña, ba, eh, erret, bueno, erreta agertu da gaurgoisen ikurriñau. Beraz, bueno, ba ez dakit, kontra desobedientzia do deitu beharko diogu eta, eta hori, azken albiztea honetan, musika purtxo bat eta ekologismoarekin ekin ezorreko gara Horea Bada mm. da den, bada da da Change the program oh. You yeah, me right the rim What controlling me And come one more action Unless education Most of the youth Them follow me In this ambition Right now Them report from Nobody was shot I let the poor In the Caribbean But we not care About color About earthquakes So just switch the station Tired to them Yeah we are tired to we, are tired. we getting Tired to them Tired to them I'm not tired them. Watch them in on the TV How them Tired of them, yeah, we are tired of them. Yeah, yeah, yeah. the and what do, we getting tired of them. Tired of them, I'm not tired of them. Yeah, yeah. Boy, shit, the mango's better than them never find nothing. Bully for things, yeah, so, so. you can't trust the media. Cause them get paid by the dumb presser. Uh -uh. Them even misuse calamities for them unconcern. So what the mango do, me say, they must get burned. Yeah. It ain't nothing But we avoid them like a jam Yeah, yeah. <laughs> Tired of them, yeah, we are tired of them yeah. I want to What am I talking And let's tell you The all time scene It just make no sense Remember that, But that? But that? But that? fight they kill and watch them shoot only do the wrong crime i ain't say culpa watch them pollute and the, the, the die every huh. stand up move out Come come and arrest your money. This your place for shopping, so make sure you disappear. You can't smoke up your spliff and warm yourself we'll here. No money, no rights, no pussy, no caress yeah. on them, say, Run away! I never come back, you yeah, here yeah. Just a little story about pure reality. Life is getting worse, but enough people can't see. Money rule the world and can't make you feel free. But if you have nothing, I get ready for you. Nobody gonna help you fully down from the ground. Nobody over your soul and nobody all around. Nobody just give the money care for the moon. This shit is so secure. Fighting, killing, Ay, nice cool, cool, eta ekologismoarekin lotu dako gaiekin joango gara oingoan, eta bat soritz arrezneko albiste eta malgarri batekin izan ere, ba gazte ekologista batildute Oksitaniak protesta batean. E ba e, aurreko igande oizaldean poliziarekin istilloak izan ziren eh zituzten milaka manifestarik eh testeteko e, paduran urtegi bat aurka antolatutako protestan aldarrikapen aldarrikapenek ital bueno eh ekiraldiak ba eh itxoineskabe eske parkatu bait <laughs> Hau da falso direo edo hau bai. da momentuko, bueno, momentuko es, Kontua da e, hogeita bat urteko gaztea ba, esan bezala bat istti horretan go goizalde partean izandako isttiilloiletan e, bailegin zela, e, baekkuek aierazi duten, ez ba poliziek jaurttiri ja jaurtik botatako gazaren ondorioz eta... ba... Bueno, jendarmek izan dute, ba, gazte hau bihotzekoak jotailegin dela, eta gorpua ba, ordu batzuk geroago ez, istiluak baretu eta geroago topatu izan dutela. Eta hori da, honetaz, ba, ez dan oingo ez dakiguna. Eta, bueno, egia dabe bai, datosen egunetarako ba, mobilizazioak deditu direla, ba, nola ez, ba, frantzia restatuan eta ba, seguramente ona baten bat, konzentralen bat edo, helduko da. Oso ondo, eta jarraitzen dugu ekologismoarekin, eta biadurandiko trenarekin, Euskal Herrian kasu honetan, e, asteburu honetan, gehienok suposatzen dugu, enteratuko sinetela, ikusiko zenutela, zelan horre zulo haundi bat, e, atera den horre tolosa inguru horretan. Eta, bueno, ba, Eh, Erni alde toloza eta noetako alkateek agerraldi ba, batekin dute <coughs> eta atxetearen moratoria eskatu dute. Kasuanetan eh, obrek eragindako zulo horren ingurua. Eta, bueno, aien eh, itz batu dira, sarri esan dugu obrafara onik onen inguruan informazio esadagoela eta azken gerta era honek frogatzen du udalekiko zein lurjabe eta kaltetuekiko adif, ETS eta euskoia urlaritzak erakutsi duten errespetu falta gutxieneko informazio ere esa elaraztearekin. Hori azaldu zuten alkateek, eta keskaizugarria agertzen dugu, zulo honek oraingoan zoro batean izan baitu eragina, baina edo momentuan baserri bat irentzi dezakelako. Honekin batera salatu nahi dugu, oraindik ezagula agertatu denaren inguruko azalpenik eman. Ainbatetan, esan dugu obrauek hauekzenzurik ez zute ez dutela hiru arrasoen nagusi gaitik. Izugarrezko dirru auukkeeta delaako ingurumenarekiiko eraso handia delako eta ez diolako herri honetako herritarren beharrei erantzuten haudenagaitik, etorkiuna gaitik eta segurtasuna gaitik H moratoria eskaltzen dugu. Nahiaen inguruan sakon eztabaidatu eta gizartearen benetako eztabaida bat eman bitartean. Eta bueno, ja eskuia laritzaren hitzetan oihko gertaera bat dela adierasi digute. Htrenobre Kernialden eragin duten 15 metroko inguruko diametroko sulo hori e, bueno, e, interneten bideo sobreniak e, topatutako dituzue. Eh. Oihkoa dela adierasi du eskuia laritzako ingurumen eta lurralde sailak eta bueno, ba, ba datorren urriaren E, parkatu, e, joan denurriaren zazpian gertatu zelur hausia eta arazoa momentutik bertatik konpontzen hasi azizirela, e, adierazi dute e, eusko jaurraritzakoek, eta bueno, ba, momentuz e, gehitu dute ba, bai e, istriponetan zein bestelako azpiegitura lanetan ere, gertatu diren e, arazo guztetan langileek inoengo kalterik jasanez utela eta, bueno, ba, esan dugun bezala, tunelau, e, anoetatik, herni aldera e, joango zen hori zen, zen. Eta, bueno, e, arazo berdinaren inguruan, e, tolozaldeko HTGelito plataformaak dioan arte zina dela, bizitzak arrizkuan jartzea, horrelako, horrelako, bueno, proiektu batekin ez. Eta, benetan, ikusten, bueno, aurkitu ditzakezu, ari argia.comen, aurkitu desakezu, e, ba, bat baina eske, Goitik ez, eh? erudik ateratako argazki bat, zuloa ikusten dena, eta ba, kristons benedan kristoren zuloa da, hor baserri bat egon galit, guztiz desagertuko litzateke hor zuloa berta ez, eh? eta bueno, ba, tolozaldeko batxete geldituk dio, narte zinadela, sandugun bezala, abian durandiko trenaren lanen gaitik, eta haien inguruan bizitza egunero bere bizitza arriskuan jartzea. Eta talde honek salatu du, herni aldean agertu den zuluaren kasuan, dirudionez, zauriturik egon ez bada ere, noiz nahi gerta daitekela, eta gogoratu du herni aldeko obren ondorioz bi erreka gortu, eta eundik gora muarrain agertu zirela ailek abustuan. Oiko ezusteko gerta ez daitezen, ba atxetearen obrak gelditzeko eskatu tolosaldeko HT geldituk, argi eta garbi ikusten da, gu geu lurraren zati garela, lurra ezin bestean errespetatu eta zaindu behar dugu. Promoted in every land Here comes the real Calimán Free cans that smoke Yeah, all the people should know I oh, oh. ah, will Promoted in every land Here comes the real Calimán Free cans that smoke Yeah, all the people should know oh, oh. Eh. We bless the region and Bona bueno, menn gau derrege rap honekin, zoul izan nahi zuenak, baina bueno, gustola e, ez da, musika ointzuten gaurkoan. Eta jarraitzen dugu ba, ekologismoarekin bukatzeko daukagun azken albiste honekin. Eta esako urtegian enpitzadura gehiago sortu direla, oartara dute alegia, Rio aragon eta jesa, mas, no, elkartek. Eta bueno, urtegiaren eskuine galean engertatu hau Eta Ebroko Konfederazio Idarraulikoari behingoz e, esako urtegiaren handitze zentzugabe, zentzugabea geldiarazi desan eskatu diote. Elkartek agiri batean salatu dute ez dutela sinisten, txek, txe hau da Ebroko Konfederazio Idarraulikoa. Esan bezala urtegiaren handitze lanak, seguruak direnik. Lanak seguruak izan ez gero, ezituzten eunda bi etxe bizitza dezjabetuko eta ez zuten urtegiaren ondoko bidea hogei abetezitxiko. Hori adera zidute. Eta informazioa eskutatzeari eta erritarrei gesurrasateari usteko eskatu dute Elkarteek. Bi proposamen ere egin dituzte, alde batetik, alde neinean urtegiaren segurtasunerako eta egon kortzerako lanen arduran teknikari independienteak hartzea E, udalak eta goberno autonomikoek babestuta eta bestetik urtegia ustea segurtasun maila onargarri bateraino oiek dira esan dugun bezala Rio Aragon eta Yesa Mas no elkarteek egindako salaketa eta proposamenak urren ez urren <totipa> Yeah, all the people should know, oh, oh. Ah, we'll promote it we want yeah, all oh, oh. Promoted, promoted. Get all yours, promote it, promote it. Rastamon, promote it, promote it. We'll shoot the promo. Garrasika entzuten ari zara, Irola Irratiaren albistegia. Horixe da emetxe jarraitzen dugu, egon da saspi.bostean, zuen fm eta irguwebikoitz.sindominio.net barra Irola internet bidez. Hauze da Irola Irratia, Bilboko Irrati Librea, iaia, ogeita sortzi urtez, aske, eh? Hau, ja, bueno, serio, hitz serioak dira. Eta, bueno, albiztegiarekin aurrera jarraituko dugu, azken albizte bat, eta gero agenda puntuekin e, hasiko gara, agenda eta, bueno, deialdi ezberdinak ere, baita manifestazio eta deialdiak, eta bar. Eta, kaso honetan, donostiara goaz, piratek, eskerrake eman baitituzte, azten aguzirako, ekaitzaren ondoriotz izan dako, galera ekonomikoari bueltamaten laguntzea gaitik. Gogaratuko duzue, kaitzizugarri bat e, onsela, eta laro gaita mar euroko galera izan zutela, donostiako piratek, eta, bueno, ba... Soinu, estenatokiko soinu materiala izorratu baitzitsaien, estenatokiaek ere azpiegiturek ba, ba, sufritu zuten benetan, eta, bueno, kristongalderak ba, izan zituzten, eta jendeari laguntza eskatu zioten, ba, oraingoan e, Donostiako Pirate Noarra irakurriko dugu ba, laguntza guzti horri eskerrake manez aste nagusio jonden abuztoren amabian, gaueko ekaitzak eragindako txikizioen ondorioz laguntza askatu behar izan genuen Donostiako pitok. Eranttzun paregabea jaso genuen unean bertan eta ondoren ere, aste batzuk igaro ordutik, gaia jorratzen aritu gara eta gaur hemen egoeraren bilakaera zein izan den asalduko dugu. Gaueko bigarren kontzertu aste har ekaitza sartu zen. Hala, Segurtasuna bermatzeko autobabezerako plan martxan jartzea erabakin genuen. La Flamenka gunean, zegoen jendetza lehen bailen ateratzeko. Gune horretan, lanean ari ziren piraten laguntzaz eta bertan zegoen jendearen prestutasunari esker, minutu gutxitan ustu genuen gunea. Handi gutxira segurtasun neurrietan lanean ari genenok, baino ez gelbiltzan ingur horietan. Berandoago, iritsi ziren zuhiltzaileak eta ertzaintza ordurako kaya erabat utxasegoen. Segurtasun eurriak eraginkorrak izan ziren, eta ondorioz kalte material larriak besterik ez genituen jasan. Ala ere, inorrez inorretzuen minikartu eta hori dagarrantzitsuena. Hori bai, gogorra izan zen guretzat, begien aurrean ikusi genuelako nola aizeak eta eurriak alokatutako materiala txikitzen zuen. Agertokian, kalte handiak egin egintzituztelea jakitun joan ginen lotara gau hartan. Urrengo goizean egoera zehatzago aztertu eta kalteak neurtu genituen. Laro gaita euro baino gehiago horako galera izango genuela estimatu genuen. Hala ere ondatutako zeinbat tresna berrezkuratzeko modua izan genezakela ikusita Laro gaita euro eskatu genituen. Kopuru oso ondia da, inondik ere. Kontziente ginen horretaz, baina material baliotsu ugari zegoen kaltetuta. Horren adibide lez argi buru mugikor bakoitzak 5.000 euro balio du. Eta sortzi genituen jarrita, berrogeita marmilla euroko Yamaha PM 5.000 soinu maia erabiltzen ari ginen. Bertan genituen ps abos monitore eta prosesadoreek 6.000 euro balio dituzte. Beta larogeita 6.000 mikrofonoin alambriko bakoitzak 1.000 eta berreun euro. Eta abar, kontuak kontu, astena guziaren aurrera egiteko erabaki hartu genuen ondorengo orduetan. Gerostik egoera erabat bideratuta egon arte itxaron nahi izan dugu bilakaera zein izan den azaltzeko. Markatu beraz, luze egin badaza izue. Azken aste hauetan, zenbait galdera sortu zaizkizuela badakigu. Esate baterako, aseguruen inguruan zenbait zalantza sortu dira. Edo talde ekitalde antolatzeko ezinbestekoa da seguratuta egotea. Donostiako piratok zorroztasunez betetzen ditugu baldintza baldintzauek guztiak, noski. Gure lehentasuna, jendearen segurtasuna bermatzea da, eta horren araberako seguruak ditugu. Dena den, gisa horretako aseguruek ez dituzte jasandako kalte materialak estaltzen, horregaitik laguntza eskaera. Hegoeraatstsonen aurrean jaso dugun babeza orgarria izan da, ahazztezina. Era desberdinean egindako ekarpenak izan dira, horiei esker ia lortu dugun gau hartako kalteen kostua estaltzea. Alde batetik kontu korrontean hogei mila euro inguru jaso ditugu. Bestetik ostiraleko kontzertu solidarioan gutxi gora bebera hiru bildu genituen, propio jarritako kuboetan. Horrez gain, donostiako piraten material pila bat saldu genuen astena guziko azken egunetan. Normalea, baina asko zere gehiago. Ekaitzaren osteko egunetan egitarauko ekimen guztietako parte hartzea benetan zabala izan zen, ekonomikoki ere nabaritu zena. Ezkerrik asko. Hau gutxi balitz, hainbat langile, terresneria teknikoa lehortzen eta konpontzen aritu da. Besteri gabe bustitako materialaren dirua, eskatu ordez, hainbat musikataldek elkartasunadiera zidigute, eta ez dizkigute eskainitako kontzertuak kobratu. Soinu eta argien presek, ondatutako materialaren kostuaren parte bat euren gain hartu dute. Mila esker benedan. Labur bilduz. Egoeraren larritasunaren araberako erantzun sendo horri esker, beste behin ere argi utzi dugu guztion artean, auzolanean, edozein egoerari aurre egiteko gai garela. Oraindik ez ditugu lanak guztisosatu, baina bide honetikoaz. Honen guztiaren ostean, mugimendu gisa asko ikasi dugu eta jakin badakigu halako egoerei aurre egiteak indartu egiten gaituela aurrera begira. Mila esker berriz ere, er, er, era guztietako ekarpenak egin eta mugimendua babestu duzuen guztioi. Izan san pirata Don't know Don't feel weird so talented Nice have the wife and don't come today the theory on my where from no matter where you go so time we are wife i don't come to vibes righteousness a ferai's we take you to the i we need you will me no feel the vibes righteousness a ferai's we take you to the i i meditation we need you will no, no matter where you come from no matter where you go but open your heart people don't know don't feel weird so tell we are sentient so nice up the vibes i don't come cool no matter where you come from no matter where you go Yeah people They don't know don't be weird so tired up the wife and don't come too late Well, you feel the Holy Spirit in that area. Reggae music, go on. Just make the people don't get in the natural mystical mode, you see it? You fire burning, my youth, the fire burning. Huh. Can push me down, can stop missing sing the pundee. Mike, no tunes will fling through the night to the morning. You see, the Holy Fire burning. Holy Fire burning. no It spread out from every side from darkness into the light You see the holy fire burning in. Holy, holy fire, fire burning fire. I'm a Sivan Koya, here me stamp on the ground Catch a girl on her side and never let M.I.C. me, me like rolling stone yeah, the house Some may come for break up one So me say run away Get out of the danger zone Take all the important things Cause them not safe back home Yeah, me not disappear And me not give it up From the dung and the ground To the top at the top, yeah Can't push me down, can't stop missing the fun, the mic, the tunes To fling through the night to the morning You see the all fire burning Yeah, hey, hey, hey, yeah, Say I, it spread out from every sight, from darkness into the light You see the holy fire burning Holy fire So, uh, we not commercialize it P'ya wives we a bring right. So you a in a morning And in a evening uh -huh. Yeah this a just the way I and I a walk everybody follow me Say everybody skank Me just call on the rhythm Show that no boy can rap So dem take one step backward Cold and distant While me get so wild Pony dem office smoke And a da blunt So dem desire even more This shit I'm and shone, great city, open spirit, every minute, every second, send it out to the whole world, here from Germany land, music hover through the sky and through the heads of everyone, can't push me down, can't stop missing the pundit, mic, no tunes will fling through the night to the morning, you see the holy fire burning, holy fire burning, Ia bueno, da badira gaudo kamarrak eta bos minutu, eta bueno jarratzen dugu iroleherratian, garrasika saionetan aldiztekin bukatu dugu, eta orain ja jendapuntuetara goaz. E, bueno, gorko jendapuntuak botako ditugu horrapur bat esmamiarekin, eta eta gogotxu. Bueno, eta hasteko deustuko gaztelokalak lokalak, ba, haste osoko gitaraguarekin ospatuko du, bere gaita irugarren urteun, urte muga. Eta, bueno, ba, mi ebederatxerundara gaita maikako gazt, bueno, gazte batzuek, e, Ba, gaur egun berrogei urte dauzkaten horiek ba, ba ume txikiak e, ziren, eh, ziaia ba, okupatu zutenan eta bueno, ba, hainbat dela unaldi besarkatu ditu deustuko gazte lokalak eta atxoko eta gaurko gazten topalekoa izanik ametsak egibi urtzeko ezimesteko atxokoa da eta bueno, ba, egitaraua irakurria horretik ba, bueno, deustuko gazte lokaleko lagunek ira testu batzuk irakurriko eskizuegu Eta gazako horiogeita hiru urte ametsak egi bihurtuz, orduko gazten eskakizuna zen lokal bat behar zuten elkartu antolatu eta hainbat ekintza aurrera eramateko. Jo sortu ondo zen orduan Bilboko alkate eta hitz politak bai baina ezen inoi zeltzen gazteontzako ezinbestekoa zen lokalura. Luzarrak kaleko merkatu zaharra utsik zegoen eta orduko gaztaanbladako kidek sartzea eta okupatzea erabaki zuten Bizaiak eragin ostean gaur egungo lokala bereganatu zuten. Mila bederatzerundalara goita garren urtea zen, eta guztia egiteke zegoen. Konpoketalan handiak egin zituzten, urren urteetan, teiatua goitik behera, behekaldeko lorategia, barruko esen atoki areki, margoketalanak, lehioak lixatu, komuna txukundu, goikaldean liburutegian antolatu, orain bezala astero astero asanbrada biltzen zen, eta bertan hogeita mar berrogei gaztein guru izaten ziren lanerako jarrerak utzi zuten, lokala behar bezala atonduzuten zuten lehenengo urtea ietan. E, Gaztelooka kateak zabalik izan zituen halik eta gazte gehien erakartzeko, ideologia eta giro ezberdineko jende orbiltzea bilatzen zen lanak banatzeko proposamenak biltzeko eta gai ez berdineen inguruan eztabaidatzeko tokia zen esan Bertan edo nor parte hart zezaken eta lan egin noski. Batxorde kantolatzen ziren hasieran aktiv batxordea, propaganda, musika dirusaintza argazkiak mantenendndua eta bar. Gazte lokalean, asanbladaren lanaren ondorioz, amaika antzerki, itxaldi, taier, bideo erakustaldi, kontzertu, baskari, dantzakitaldi, bertsozaio, ipuin kontaketa eta bar burutu izan dira hogeita irurta huetan. Ekin txakultural guzti horiek, deustu arren gozamen izan dira, eta musutruk gehienak. E, deustu maian egindako lanaz gain, nahin bat aldarrikapenekin bat ere egin du asanbladak urte guzti hauetan, intsumizioa, feminismoa, egin eta Euskalun egunkariaen itxieren kontrako mobilizazioak Hren aurkakoak eta bar. Apatxekoa da mila bederatzieun da hogeita hamal amar, urtean adierazpen askatasunaren aldeko bataia txikia. Gatellookaren bek orma behin eta berriz margotu zuten gazteek eta biloku daleko gardeketa zerbitzuek behin eta berriz griseatu. Hogein mural baino gehiago egin zituzten, zein baino zein politago. Eta, bueno, urte askotan zehar, ostiralero iantoki bejetan tolatur zuten deustuko herriberan okupatutako etxeetan bizi biziziren hainbat gaztek. Goizean, goizetik, e, janariaren bila joaten ziren Merkabilbaura, eta ostiralero gazte lokalean lagun artean bazkaltzeko aukera eskaintzen zuten. Prezio oso honean kalitatezko menu bejetak prestatzen zituzten. Beste ekinmen bat menditaldearen izan zen, larrogeita margarren amarrerkadak asanbladako bostkote batek igandero euskal herriko tontorrak igotzen zituen goiz-goizetik irten eta eguneko txangoak antolatzen zituen. Eta bueno, guzti hau, ba, historia historia purbala burbilduta, hogeitairu urte guetakoa, deustuko gazte lokalarenak, eta mm -hmm. segituan azte honetarako egitara guazta. Hori da, e, izan ere, ba, hogeitairu garren urtemu gau, azte honetan zehar ospatuko dute, ba, gaurko gunean hasi dituzte ospakizun hauek, eta zaroaren birarte luzatuko da. Eta, pues, esan dugun bezala, gaurkoan hasi da ya, programa entzuten, basa bizia, berandu Baina, bueno, biharko egunerako, ba deustuko gizarte eragileak, ba mai inguruan bilduko dira e, Egun godion diagnostikoa egin eta nork bere lan eta bideari buruz hitz egiteko, hori saspiter izango da Eta urriaren hogeita bedderattzan lakelo gaztetxeko kidekin bagaragardu eta patxaran tailierra egingo dute, eta ba, bide batez, ba, laon egiten den hitas lapurra garagardoa badastatzeko aukera ere izango da. E, hogeita 29an Arratsaldean ez dute konkretatu ordua baina imagina dezakegu ba 7 izango dala Urriaren 30ean 11 gatazkantzes lana tauldatuko du Teresita Teresata taldeak 7 eta 7 pterdietan da izango da Aranbeiti taldeak antolatuta ba Aranbeitin bertan Aranbeiti da justo izekita bernaen atzean geratzen den de, tartetxo hori eta Aranbeiti taldea da ba, bertan ba, baratza ta, daukan taldea Eta urriaren hogeitan mai, hogeita maikan, e, urrengo egunerako hogia pre, e, prestatuko dute arratzaldeko poster dietan, eta bederatzietan kontzertuak izango dira, Sark Riders eta Fritz de Guel e, Azaroaren batean, ba, egun potentena prestatu dute, pote sistema batekin hasiko dute guerdiko ordu batetan, deustuntzear, eta baraski herrikoia eta bingo musikatua egingo dute Done Petri Plazaan arratzaldeko iruretan. Pedai gara da, zelango lenguarra kastaisatun duen deustukoen bingo musikatu, eh, sanbearra dago. Eta ondoren balauko talderen kontzertua izango da. Gau partean, ba, Beri Txarrak, Zurraia, Secuestro Express eta DJ Dr. Baltzekin. Azaroaren birako, ba, azken egunerako, ba, Ekimen lasaitxoago batzuk prestatu dituzte Eta errabak eta pintxoak jateko aukera izango da Just Collective Trio taldeak ba, kontzertu ematen duen bitartean e, Guerdiko ordu batetan Honetaz guztiaz gain, ba, egunero bebai ba, bertan ba, Duztuko lokalean ez txoriden dan atzeko partean ba, Artu nahi duzuna eta fanzinerak erakusketa egongo da Go goizeko 11etatik ordu biak arte, ordik ordu biak eta gero arratzaldean ba aurrera. Gustatu zaitegi handeko plan txomingero hori, bai, eh? Bai, oso oso plano nakiz dira. Bai. Gura dineko jendearentzat ja. Bueno, ni ni ideia diñeko ja. Bueno. Bueno, gertatzen den ororentzat. Bueno, jenda puntuekin jarraituko dugu, baina arrenastuko dugu musika purtxu bat. No, koladita izan dugu... Bai, ez goa, ere, honi niña. Horrendi goiz da aldegiteko. Eta, bueno, bah, jarraituko dugu esan besala agenda puntuekin, baina... Estakitzen benzeo gartazen den gure ordena gaion bai, orain txe, bai, control bai, peandana. Eta, esan besala, bueno, bah, jarraitzen dugu agenda puntuekin, manifestazioa izango baita Bilbon, kobanen, errikurduak daraman borrokaren kin elkartasuna dierazteko... Eta hori Zarraren batean izango da larun batean, Eguerde Komobitan udaletxetik goen hemenera eta ba, esan bezala Herri eh, Kurduarekin elkartasun ekimena kantolakunde eta mugimendu esberdina ez tartean komite internazionalista kasunetan mobilizazio de tudu Azorren baderako eta manifestazioa Bilboko udaletxetik goen hemen museora burutuko da, eguerde koma Protesta honekin, kobanen kurdistanen koherriao, ematen ari denen resistentziari elkartasun eta sostengoa dierasi nahi diogu, bai eta Estatu islamikoa errefusatu ere. Ekimenak bat egiten du kobanen e, ematen den borroka elkartasunez eta Estatu islamikoarekin aurrean mendebaldeko gobernuen prek pasibotasuna salatzeko egineko deialde europarrarekin. Egun horretarako deialdia, EUTZek EU Turki Civic Commission egiten du. Turkiak estatu batuekin bat e, egite aldera jarritako Iríspedeak betetzen dituen aztertzen duen hiritarrerakundea da hau eta deialdi honek Kurdistango nazio e, kongresuaren babesa hasotu bait ereras esas too Kurdistango rriarekin el kartasunadierasteko Bilbon asalarrematean arumatean neguerde komunitatik aurrera udaltezetik gure jmera manifestazioa. Eta jenda eta internazionalismoa Uztartuz va ba, jarrituko dugu Kolumbiako gatazkari buruzko jardunaldiak egingo baitituzte Irunen 27tik, hau da, gaurtik aurrera, azaroaren 7 Eta ancheta irratiak, pauzu mendiak eta mundu bat gobernu eskankopoko erakundeak antolatu dituzte Kolumbiako gatazkari buruzko jardunaldi hauek. Eta, behuen ba, baitan, hainbat itxaldi erakusketa eta bideo eman aldiz orzatu, orzatuta, e, zikloa egingo dute bakea eta giza justiziaren inguruko prozesuen inguruan. Gatazka, bete dauden honetan, Kolombiako hainbaterakundek, bake prozesuan egiten ari diren lanaren berri emango dute. Eta antolatzaileek azaldu dutenez, esperientzia hauetatik ikas daitekeenari eman nahi diote garrantzia. Horra ikuste dute egizasku bideen urraketa jasanduten herrien parte hartzean olakoa izan den aztertzean eur egokia dela. Generoa lurraldea eta justizia dira alanduna dituzten gaiak, kolombiako aldarrikapen eta lorpenei arreparatu eta hauek Euskal Herrikoekin alderatuz. Beti ere herri bakoitzak berdintasuna eta aldaketa sozialerako dituen baldintzak aintzatartuz. Baina ikasketa gutxetik aratago Euskal Herriko esperientzetik ere ekarpenak egine dituzte, bertako prozesuko esau baliagarriak baliagarriak maigaineratuz. Eta horretarako lokarri parte hartze izango dute. Eta egitarua, zehatzmehatz, ba, Kolombia desplazada erakusketa, kabigorri Ateneoan, argazkilaria, Carmen Kaballero da, eta erakusketaren helburua da Kolombian bizideen eta ukatzen den gataskar matua salatzea. Herri mugimenduek, etengabe defendatu, beharrituzte gizaskubideak, une oro urratuak eta kriminalizatuak izaten baitira. Kolombiako gerraren ondorioetako batean, arrazoia ere izan daitekeena, oinarritzen da erakusketa pertsona eta komunitateen joan etorriak. Lurren hartze eta kontrol nahiaren baitan kokatzen dugu e, gerraren hasiera. Teoria horretatik abiatzen gara. Erakusketaren bidez, komunitatek, herriak eta batez ere nekasariek jasaten duten, bi, jasaten duten bizi duten egoeraren berri eman nahi dute. Eta horrez gain, itxaropen erako atebat zabali kusten du erakusketak, omenaldi bat eginez, egunerokoan aurre egiteko lan egiten dutenei, resistentzian borrokan jarraitzen dutenei. Egunerokoan horretan ari direnei. Gero hurriaren nogeita marrean, narratxaldeko zazpietan, dokumentala, lakasita gaztetxean, Kolombia ikus ezina. eta eta dokumentaronen esu zendaria agunai arantzati da. Eta baliteke gisa historian Kolombia izatea egon den eta dagoen estaturik bortit, bortitzena. Mila bederatzi erundal arogi garren amarkadatik, bost milioi desplazatu zenbatzen zenbat dira. Egun mila desagertu baino gehiago, irumila sindikalista erail, amar mila hildak urtero, politikariekin zer dutenak. Mila bederatzi eta mila bederatzi eroen laro gehi amarkaetan Ego Ameriketako hainbat naziok jasandako diktadure kutsitako datuak baino larriagoak dira hauek. Gogoratu Kolombia demokrazia bat dela, ala ezagutua da bintzat. Nazio batuek erraten du, baina baita gisa eskubideen gizaskubideen defentsan duten nazioarteko hainbat eragilek ere, hildako geienak estatuko agenteek eta paramelitarrek eragindakoak bait dira. Colombia ikus dokumentalak, edabide konbentzional eta hegemonikoek erakusten ez duten errealitate bat islatzen du. Ezaguna ez den errealitate bat azaleraztzen du, prentxak manipulatu edo gorde egiten duena, edo tabi gauzak. Eta, bueno, ba, izlari bat ere gongo da, Omar Fabian Montenegro, presos politikos seksional tolima fundazioko kidea da. Mehatxuak jaso izan ditu, mehatxetan urrearen esplotazioaren aurkako hain hainbaterakunde edo eta pertsona laguntza gaitik. Eta, bueno, ba, azkenik azaloren lauan, arrazaldeko saspietan, itzaldiak, abigorriaten eoan, mugimenduak eta beren eragina, bake prozesuetan. Eta islariak, aitzi berruelanko, lokarrikoa, eta Jimmy Ortiz Gutierrez, sinpeagrikun zentzuago, e, gaur egun zen, Kolombiako refusiatu programan dagoen pertsona. Beraz, e, haueke urrengo itzorduak, internasionalismoarekin, zer dutenak. <gülüyor> them fun the the win say pay the rent I said I wake up this morning in And I don't have And the landline team All out in my confederate Yeah, yeah, yeah In this time of Sufferation, yeah Make your final cent in my pocket To pay the monthly rent Yeah Me say I true you don't know I true you don't know pull the uh -oh. well and you can me me. Love, and the people, so sick, Winston, can't pay the rent Bueno, eta datorren asterako bueno, itzorduekin segitzeko, ba, komentatu lehenengo eta behin ba, la meson etxe okupatuan, bilboko baldezarrean, dendari kale kalean, ai, parkatu, kaleko geita marrean, eee, <gülüyor> zartu zaitu ilde bat, e, Ba, bueno, burutzen ari iren taierrez berdinak, ba, gogoratu aztelenetan justo bat ratzaleko saspiretan gau eskola egiten dala, e narratzaldeko 6 gitarra eta tailerra egiten dutela eta ostegunetan goizeko 11 tardietan makrama tailerra ere badagoela. Komentatu ba oraindik aipatu du ez ditugunez, ba jakin horrek Asteroako jarraikortasunarekin egiten direla eta ba animatune baduzue, ba badau gerturatzerik. Eta komentatu baita ere aldesarrean segitu baina kasu honetan zazpikatura mugituko gara eta izan nere bueno azarore Baterako MDMA eta Lady Festa talek ba, bunga bunga boio festa antolatu dute, ba, ezan bezala zazpikatu gaztetxean, asaroaren batean, e, gaueko bederatzi edan. Ala ere, bueno, gu Irolako kideok bezala babadaukagu beste plan bat, Bukaeran programa bukaeran berriro gogoratuko dizueguna. Sin falta gaina. <laughs> Eta bueno, hau badagoela jaking, jakin xakin pues jakin da, baina beste planera gonbidatzen zaitu egu. Hori da. Eta bueno, ja agenda.punteekin bukatzen joateko bad e, gure esku dago, bueno, ekimen horren e, ondorioz, ba, badago gure esku dagoren ekimen bat Donostien mosaiko erraldoi bat egiteko deialdia lusatute eta kasu honetan indautzuko ba ausotarrek e, autobusak izango dituzte e, beren ausotik besteak beste e? baina bueno hoek bai e, publiko egin dute momentu sea kartelarekin eta e, indautzua mandotik surriolarara 10 €ko bueno, ba, tiketa kit batekin etorriko da supozitzen dugu e, mosaikoan parte hartzekoa etiketak erozteko zuloa edo kafean txokian eta irtera goizeko bederatxeter ditan gran bialaro gaita lautik eta itxulera arratxaldeko zeietan. Eta azkenik ba, bueno, e, badaukagu ha, bon, ez, ez da azkena izango, baten badaiago badaukagu horti gorteta kasuanetan e, lezakako independentzia eguna ba, bueno, ba, ba, Euskal Herria buru jabe izateko baldintza eta arrazoietan sakondu eta gazteria independentziaren aldeko aldarriaren bueltan biltzeko eguna antolatu dute bastan e, bortziri eta Malerrekako ernaiko kidek eta esaakan izango da azararen ama bostean. Eta atoszen eggunean egunetan joango dira egitaraaren inguruko zeastapenak ematen baina dagoeneko horrera txiki bat egin Goizean hititzaak izango dira. Ondoren bazkaria, arratsaldean mural margoketa, jolasak manifestazioak kale animazioak ekitaldia eta amaitzeko kontzertuak goien etxeaiak, azke Willis Drummond Seatetek, Eta tirrit eri taldeekin e, kontzertu horiek. Eta gane euskan pare bat gauza gehiago, erdi astuta genuzkala. euskala. Eta kaso honetan, ba, e, Mexiko rebelde saspi garein ardunaldiak antolatut dituzte ermoan. Eta egune potenteena edo... Ba, zapatu hau da ere, baita ere asaroaren bata eta bertan izango dugu goizeko 11 ertitan eh kafe itzaldia, eh movimientos sociales en Mexico, reforma energetika, zapatismo eta Mexikoko lagun batek emango du itzaldi hau. Gero ordu bit ertitan e, produktu mexikarrekin arratsaldeko 7etan kontzertua Rosa Sánchezekin eta bueno, ba izan bezala, ermoan gusteago eta azkenik baita ere aurrerago goralaziko dizuegu baina bueno jakin izan dugu azaroaren 29an e, badagoela bueno ba Parisen dagoen euskal herriarekin elkartasun komite bat eta bueno ba kasu honetan beren preso eta ieslarien aldeko ekintza bat egin dute kontzertu bat aintzun ere eta mesala azaroaren 29an arratzaldekoz 8:00etan eta premier link, line, edo, bueno, ez dakizena esango den, da rap talde bat, e, lehenengo lerroa izeneko frantxesez, eta bueno, Parisen, e, Voltaire kalean, e, ogeita bat garrantzen bakian, ba, bueno, doainik, e, eskainiko haute kontzertu eri, eta, bueno, ba, interesgarri ari duzitu zaigu, gainera, haien, e, haien, e, bueno, deialdi horretan, e, Euskal preso politikoen e, aldarrikapenak ere gehitzen dituzte, eta, Eskaintza berezi egiten diete, bueno, preso konkretu batxei, Marina Bernardo Ibonada, Sigor Garro Pérez, Oian Baranda Iagoñi, Mikel Carrera Sarobe, Ibongo Iaskoetxe Arronategi, Jurgi Mendinuetamintegi eta Borja Gutierrez Elordu Iri. Eta onaino, gaurko agenda puntuak, eta oraintxe, azkenengo momentu bat eta gurre esotera gatoz. Yeah. And other crisis appear So much war in all directions Some of them fall, some of them near Bloodshed are gone, tell them no, we have no fear Cause we sit down for the top of the sofa And it While them shooting and killing yummy snacks We are sheer Put the feet on the table And no pain under We are seeking for sensation But in fact we not care We just watch these people with a sneer But tell them same Tired of them, yeah We are them I want Tayata de, watch me on the TV o de ma Agurtu aurretik, nola es? Ba berriro comentatu, zeinda Zapatu antarako daukagun plan marabilloso hori, kareaga, zein da plan hori. Bai, Irola Irratiaren programazioen orkespena 2008-2002-2002 uh! arrende moraldikoa. Eta, esan dugun bezala, larun batean, lakelo gaztetxean, santurtzin. Bai, heria. Las Binas kalean. Eta, ratxaldeko... Mm. Ez, gaueko bederatxitan parkatu, arratsaldean ratxaldean pasatzaitezkete lakelo gaztetxetik, laguntza ematera. Lau euroren truke, shake taldea, e, sweet soul, barcelonatik. Eta bestaldetik, funkit bilbotik datorren taldea. Zan dugu Eri. laburoren truke, irola irratiaren autogestiorako, eta, uh -huh. bueno, gombiatuta zaudete, orain e, jarriko dugu gurebetiko gurraren abestia ya ja, badirelako amarraketago eta saspi minutu, baina segituan, utziko zaituztegu, ba, festiaren kuinarekin eta shake taldearen abestitxo batekin uh -huh. ere. Beraz, bueno, ba, bene-benetan, eskerrik asko gaur ere berriro gurekin gaitik, eta tornaztelenean balakizu hemen izango gara, ba... Bai... Erola irrati honetan 7.5ean ba zeuengaratzeko edo gerturatzeko ba aste bueno, aste ontako, ba albistetxoak eta bestelakoak. Hori da saiatuko gara bene benetan atorne astean elkar eskretatxo batzuk ekartzen eta ez asteazkenean ere zuzeneko garrasika badaukazue eta bilardoiseko 10etatik aurrera gorko errepikabena, Beraz... Atorren asterarte, edo larum aterarte nebaduzue, Aile. la que lo gastetxean, ondo pasa eta azte polizaizan. Ya, arko cheek mai ta toda coi lureta la tre mortela sartu ateravi cervezas ahora con egiten da